Thank mm -hmm. you. és szerkeszték Görög Mária és Krauszki Vadar. A korunk népbetegsége a rák, és az egyik legijesztőbb betegség, mert alattomos, szóval nyugodtan nevezhetjük alattomosnak is, mert mire tüneteink lesznek addigra úgy tűnik, hogy már szinte késő, de hogy egyáltalán mi ez a betegség? Mi az, amikor... Még Mi is tehetünk valamit, hogy ne kerüljünk bele, vagy legalábbis, hogy csökkentsük a saját rizikófaktorunkat, és hogy mi az, amit lehet tenni az új tudományos eredmények alapján. Erről fogunk most beszélgetni dr. Füredi Andrással, aki az Ötvös kutató hálózat projektvezető tudományos munkatársa, illetve az Óboda Egyetem Kiber Orvosi Kompetencia Központ Kutató Biofizikusa. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást, is üdvözlöm a hallgatókat! Kezdjük egy kicsit veled, hogy mióta kezdtél el a rákkal, illetve a rákos sejtek működésével foglalkozni, mert egy fiatal kutató rendkívül sok témát választhatott volna. Miért pont ez? Igen, nagyon jó kérdés. Igazából mindig is érdekelt, pedig ha jól emlékszem, akkor eléggé már későn, későn érő típusként későn hallottam magáról a betegségről. Nálunk a családban szerencsére nem igazán fordult elő, így tényleg valószínűleg már az általános iskola elején lehettem, amikor erről hallottam, de onnantól fogva nagyon-nagyon érdekelt a, a, a dolog. Végül aztán a, a fizika lett a szerelmem, de amikor megtudtam, hogy lehet ezt bizony biofizikusként művelni, akkor rögtön átnyergeltem, és az egyetemet már célirányosan biofizikusként végeztem el, és az egyetemen találkoztam először rákutatással, akkor kezdtem a saját kutatásaimat is. És igazából így így keveredtem a, az egészbe bele, és hát ez már most lassacskán 13-14 éve tart azóta vagyok ennek a témának a kutatója. Amikor az ember meglátja mondjuk egy leleten azt, hogy tumor, akkor valószínű, hogy azonnal frászt kap, és rögtön arra gondol, hogy ez egy rossz indulatú megbetegezés. De hát tudjuk, hogy nem minden tumor rossz indulatú. Mitől függ az, hogy ez egy jó indulatú vagy rossz indulatú? A természetük az meben különbözik egymástól. Uh, ez nagyon sokban, szerencsére nagyon sokban. Igazából, ha az embernek tapintással, képalkotással kell eldöntenie, akkor igazából mind a kettő egy, egy szaporulat. Valami olyasmi kinövés, aminek nincs ott helye, amit nem kéne, hogy ott legyen. De ami nagyon nagy különbség a jóindulatú és a rosszindulatú daganatok között, hogy a jóindulatú daganat a nevéhez hülyen nem igyekszik a saját térrészéből kitörni, nem igyekszik más szerveket megtámadni, nem függ a, a túlélése a, a, attól, hogy minél több tápanyagot és mindenféle hasznos forrásthoz hozzájusson, ő csak egyszerűen kicsit jobban osztódik, mint a környező sejtek. Ellenben a, a rosszindulatú vagy rákos sejtek, ahogy a, mm. a köznév neveli, az inkább... Egy, egy kifejezetten agresszív ö, terjeszkedés utal rá nagyon-nagyon gyakori bizonyos típusoknál, hogy az ember, amikor, amikor észreveszi magán, akkor még csak alig egy aprócska méretű, mm. viszont nagyon-nagyon gyorsan elkezdhet növekedni. És ez például a melanómáknál, ugye ami a bőrnek az egyik legsúlyosabb rákos megbetegedése, ott ez, ez nagyon gyakori, hogy az emberre észrevesz maga kori jegyet viszont amikor orvoshoz megy egy pár hét, pár hónap múlva, akkor bizony ez már 5-6 szorosára is növekedett. És ez sajnos a leges legnagyobb különbség, uh -huh. és ettől veszélyes a rákos daganat, hogy nem marad ott, ahol van, áttörja a adott szervnek, a szöveteknek a határait, és igyekszik minél inkább szétterjedni a szervezetben. Azodáig rendben van, hogy egy rákos daganatnak, vagy egy rákos sejtnek az az alaptermészete, hogy ő igyekszik kiből kerülni a, hát a természetes életterén, vagy ahol megszületett? Neki nincs vagy... természetes életterén, de mondjuk azt, hogy igen, az eredeti szövetből, igen. Viszont ugye van egy immunrendszerünk, tehát gyakorlatilag, Olvastam, hogy naponta több ilyen rákos sejt is, vagy több száz is született a szervezetünkbe, viszont van egy jól működő hogy hogyha van nekünk, és akkor ezeket így szépen így helyre rakja, megeszi, kikukázza, tehát hogy azt mondja, hogy na most itt van neked a megáll. Mitől függ az, hogy az a sejt az képes-e, hát kiátszani a mi immórendszerünket, vagy sem? Igen, igen, ez egy, ez egy nagyon jó kifejezés. Az angol egy, egy igazán jó szakszót használ rá, amit nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy immunelbújás, vagy immunálca talán uh -huh. még jó. De ez valóban így van, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. A 90-es években csináltak olyan kísérleteket, hogy egészséges emberektől vettek egészséges szöveti mintákat, és bizony, megfestve őket bizonyos jellegzetességekre, kiderült, hogy mindenkinek a szöveteiben előfordulnak napi szinten egy-két darab rákos sejt. Vagyis hát olyan sejt, ami már nem, nem az eredeti, mm -hmm. nem az egészséges, hanem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amivel egy rosszindulatú sejt. Viszont, ha ezeket az embereket végigkövették hosszú időn keresztül, akkor csupán egy tört részük mellett daganatos betegség. Magyarul, le kell vonnunk azt a következtetés, hogy ha ezek minden nap bennünk megszülethetnek, akkor van egy olyan mechanizmus, ami, ami őket elpusztítja. És az egyik, ami, amit nagyon jól mondtál, az a, az immunrendszer, de az egy viszonylag később bekapcsoló mechanizmus. Uh -huh. Sokkal korábban a sejtbe belül be vannak építve olyan minőséggel biztosítási rendszerek, amik ezt nem engedik tovább. Az ilyen például a, a programozott sejthalál, vagy a a néven apoptózis, ez kifejezetten arra van, hogyha egy sejt elindul ezen az útvonalon, akkor az osztódása leálljon, ne tudja tovább örökíteni a, a rossz tulajdonságokat, és pusztuljon el. Ha ezen átmegy egy sejt, akkor még mindig nagyon-nagyon sok tulajdonságot kell begyűjteni ahhoz, hogy az immunrendszert ki tudja játszani, és ez már egy nagyon-nagyon érdekes és bonyolult folyamat, most kezdjük még csak egyáltalán kapisgálni a felszínét, hogy ez hogy is történhet, de például az egy visszatérő motívum, hogy a rákos sejt képes olyan anyagokat termelni, vagy olyan sejtfelszíni fehérjéket megjeleníteni, amitől zavarba jönnek az immunsejtek, és már nem ismerik föl őket, nem támadják meg, vagy ha még meg is akarná támadni, a környezetbe ö, kiuttatott anyagok a tumorsejtből egyszerűen visszafogják ezt a reakciót, és gyengítik ezt a reakciót. És így ennek szépen az a vége, hogy a tumor tele van immunsejtekkel, próbál küzdeni a tumorsejtekkel, de mintha nem látná őket. Nem tudja, hogy kit támadjon meg, nem tudja, hogy kitőljön meg. Tehát ez a mesebeli gonosz tulajdonképpen, aki felveszi a láthatatlan köpbenyét. Nagyjából így van. Nagyjából így van, pontosan. Honnan van információja ennek a sejtnek? Hiszen valahogy tudnia kell, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy láthatatlanná váljon. Igen, így megfogalmazva ez, ez valóban egy ilyen, egy ilyen népmesei fordulat vagy tulajdonság, de inkább sokkal jobb szerintem, ha úgy képzeljük el, hogyha van rengeteg sejt, és uh -huh. mindenki a hibás DNS-a, a hibás örökítő anyag miatt nagyon-nagyon változékony, akkor az sejtek sose lesznek olyanok, mint az előtt sejtek. Kicsit uh -huh. változnak, kicsit változnak. És inkább képzeljük ezt úgy, hogy addig változnak a tumor amíg megszületik az első olyan sejt, akit már nem ismer fel az immunrendszer, uh -huh. és mivel ő teret nyer az által a tulajdonság által, emiatt a, az ő utódai, akiknek már ott van ez a tulajdonsága, uh -huh. Ők már életképesek ebben a térben is, ami igazából egy kifejezetten ellenséges környezet. Ezt úgy hívják, hogy szelekció, igazából kiválogatódnak azok a sejtek, amik képesek erre. Ez, a, ez nagyjából a nagyszámok törvénye, hogyha uh -huh. egy, egy tumorsejt százszor jobban osztódik, mint a környező szövetekben lévő sejtek, akkor sokkal gyorsabban éri el ezt a szintet, és utána már csak ennek a, az úgynevezett szubpopulációnak, vagy alrésznek kell tovább növekednie. Azon belül újra változnak a tulajdonságok, újra adaptálódni fog az adott helyzethez, de a, az immunrendszer hatását már kivédte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindannyiunk szervezetében, amikor kialakul egy-egy ilyen sejt, ami aztán majd már olyan, hogy nem veszik majd észre, ez mindig egy egészen egyedi, vagy pedig vannak ilyen típusváltozások, amikre az az, az tudomány épít? Mert ugye, hogyha nincs, akkor mire építünk? Vagy, vagy mire, mivel foglalkozunk? De lehet, hogy ez egy nagyon laikus kérdés. Uh, nem, próbálom értelmezni a kérdést, de ink igen, inkább azt mondanám, hogy ez egy egyedi. Ez egy mm -hmm. egyedi. Azért mondanám azt, mert a, vannak olyan esetek, olyan örökletes genetikai hibák, amik egyszerűen érzékenyé teszik az embert arra, hogy rákos legyen, hogy tumorok alakuljanak mm -hmm. ki benne és ezeknél a betegeknél, például, a, a, amivel mi is foglalkozunk, ilyen modelljeink, nekünk is vannak, van egy, van egy gén, amit úgy hívnak, hogy BRCA1, és azért felel, hogy a genetikai sérülések ki legyenek javítva. Hogyha ez a gén hibá, hibázik, megsérül, vagy olyan gén töröklünk például a valamelyik szülőnktől, uh -huh. akkor előfordulhat, hogy ez a génjavítási mechanizmus, ez kiesik, hibázik. Ettől egy, egy, egy emberi lény kifejlődik, megszületik, kifejlődik egészsége, uh -huh. viszont 30 éves korában folyamatosan emlő és vagy petefészek rákja alakul ki. Ha ezt kiműtik, akkor újabb tumorok jelennek meg, újabbak és újabbak, uh -huh. viszont a tumoroknak a genetikai háttere és jellemzője a szinte teljesen megegyezik. Uh -huh. Ez azt mondatja, hogy vannak olyan változások, amik például az öröklés miatt abszolút ott vannak, jelen vannak és megtörténhetnek, Viszont a betegek legnagyobb részében nem ezt látjuk. A legtöbb részükben nagyon-nagyon egyedi daganatok alakulnak uh -huh. ki, amik csak bizonyos tulajdonságban hasonlítanak, ezért tudunk gyógyszereket tervezni. Meg tudjuk mondani, hogy mi az, ami a lehető legtöbb betegben ott van, és arra megpróbálhatunk gyógyszert tervezni. Uh -huh. De alapvetően a tumorokat sosem szabad populáció alapon kezelni, ami irányba tartunk, ami irányba mi is dolgozunk, és például a kiberorvosi központnak is ez az egyik célkitűzése, hogy személyre szabjuk, mert minden beteg és minden tumor más egy kicsit. És a lehető legjobb, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk a terápiáinkat ennek megfelelően felállítani. Ugye ez azért is érdekes, mert ha bemegyünk a gyógyszertárba, akkor veszünk egy fejfállás csillapítót, persze kikísérletezi az ember, hogy az ő fejére éppen melyik jó, mert valami egyáltalán nem hat, van, ami hat, de hogy azért mondjuk választunk 10-20 variáció közül, de hát emberből azért jóval több van, aki megbetegszik, akire személyre kéne szabni, mégis kell, hogy legyen valami alapvető út, mire tud támaszkodni az orvostudomány. Nyilván azért is kutatjátok magát ezt a rákos sejtet, hogy milyen tulajdonsága stratégiákkal indul útnak. Igen, ez, ez rá is vezet minket szerintem a, arra, hogy, hogy maguk a terápiák hogyan evolválódtak, hogyan fejlődtek a, az idők alatt, és ezt nagyon-nagyon jól mondod, nagyon jól látod, pontosan ez történt. Minél mélyebben értjük meg a daganatokat, a tumorsejteket, annál sokkal célzottabb gyógyszereket és támadásokat tudunk intézni, ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a modern terápiák, amit mondjuk a nevezünk kemoterápiának, a, a, nem ez volt az első, egyébként a radioterápia, besugarázás volt az első széles körben alkalmazott tumorellenes eljárás. Azoknak a célja az volt, vagy az, a, az volt az indikátoruk, az amiatt indultak el a használatuk, mert a tumorsejtek sokkal, sokkal gyorsabban osztódnak, mint az egészséges sejtek. Hirtelen ugyanannyi egységnyi idő alatt sokkal több lesz tumorsejtekből, mint májsejtekből, bőrsejtekből, bármiből. Azért, mert a genetikai változás során azok a sejthez jutnak előnyhez, akik egyre gyorsabban és gyorsabban osztódnak. Amint ezt felismerték, elkezdtek olyan kezeléseket adni, amik egyszerűen tapasztalati, empirikus úton hatékonyabbak voltak a gyorsabban osztódó szövetekre. Ezért van például, hogy a klasszikus kemoterápiák és a besugarazás nemcsak a tumorokat érinti, hanem a más szervezetben uh -huh. megtalálható gyorsan osztódó és változó szöveteket, például a bört, ugye kihullik a haj, uh -huh. a nyálkahártya, a szájon belüli réteg, az megsérül. Ott is nagyon gyors az osztódás, eltörpül a tumor mellett, de amikor kezelünk egy, egy beteget, egy embert, uh -huh akkor sajnos ezzel szembe kell néznünk, hogy gyorsan osztódó sejt főleg a tumor, de vannak más gyorsan osztódó sejtek is. Ma már inkább abba az irányba megy az egész tudomány, melyek azok az egyedi tulajdonságok a tumorokon belül, a tumor sejteken belül, amire hogyha gyógyszert csinálunk, a lehető legkisebb kárt okozzuk a szervezetnek. Erre például nagyon-nagyon jó példa az egyik kedvenc példám, a krónikus mieloid leukémiát, annak a, a a betegség 80 át szóval 100 emberből 80-nak, pontosan ugyanaz a genetikai hiba okozza a betegségét. Amint megértettük, hogy mi ez a genetikai hiba, mi, a, mi okozza az őrült osztódási sebességet ezekben a leukémia sejtekben, azonnal csináltak rá egy olyan gátlószert, ami ezt a genetikai hibát támadja meg, és onnantól a betegek túlélése 8-12 hónapról 12 évre nőtt. Ez egy hatalmas ugrás volt, ez egy hatalmas eredmény. Azóta hasonlót nem nagyon tudtunk elérni, de jól mutatja, hogyha találunk ilyen pontszerű változásokat, a legapróbbat is, és azt ki tudjuk aknázni, annak nagyon nagy jelentősége van a betegek számára. Ugye említetted a kemoterápiát és a sugárterápiát, amik hát nyilván egészséges sejteket is a környezetben tönkre tesznek. Igen. Most viszont azért az új sugárterápiáknál van olyan, Terápia, ami én most kifejezetten a prostatára hallottam, hogy 97%-os valószínűséggel tudják gyógyítani, sugárterápiával, amikor, és ez egy ilyen pontszerű sugár, ami hát tulajdonképpen ilyen kvázi lézerpontossággal találja el a megfelelő sejteket. Lehet, hogy van ilyen, valami nekem is rémlik, de... Itt mindig meg kell nézni, szóval amikor prostatarákról beszélünk, akkor egy betegség csoportról beszélünk. Nem tudom pontosan, hogy melyik ö, típusára alkalmazható ez a kezelés. A másik pedig, hogy eltalálni lézerpontosság, szóval, hogy mondjuk egy teniszlabda méretű szervben egy gombostű fenyi tumort, nem, hogy nem tudunk eltalálni, nem is tudjuk, hogy hol van pontosan. Uh -huh. Képalkotás, a diagnosztikai eljárások nem, nem pontosan uh -huh. ott járnak. Ha ez kiterjedt, akkor meg tudjuk csinálni, viszont a kiterjedtség azzal is jár, hogy már nem csak abban a térrészben van, hanem olyan szöveti határokon is, amire mi nem gondolunk, nem, nem kezdjük el kezelni. A besugerezás is arra épül a modern besugerezás, hogy számítógépekkel megtervezzük a betegek háromdimenziós modelljébe, hogy a sugárdózis az tényleg csak a tumorba essen. Ennek ellenére előfordulnak mellékhatások, sose egyszerű a dolog és ez a, ez a kezelés, de ennek ellenére csak a leges leghatásosabb, ami eddig valaha volt. Úgyhogy lehet, hogy vannak ilyen, ilyen terápiák, és lehet, hogy magas százalékban képesek mm -hmm. gyógyítani, de ez mindig egy szubtípusra vonatkozik, sose a teljes betegségre. Egyébként a prostatorákban nagyon szép eredményeket érnek el, és tényleg korai diagnózissal és a megfelelő kezelésekkel nagyon-nagyon jól gyógyítható. Én még mindig visszatérnék egy kicsit oda, hogy minden emberben egyedi módon fejlődnek ki a rákos sejtek, mert igyekszem megérteni, hogy mi történik konkrétan, illetve hogy, hogy tudja ezt az orvostudomány kezelni, hiszen... Úgy tűnik, hogy minden rákos sejt kialakít valami egyedi stratégiát arra, először ugye elkezd mutálódni, de aztán utána nyilván, a szervezet is valahogy reagál rá. Ugye elképzelhető, hogy az immunrendszer is majd aztán elkezdi felismerni azt a bizonyos típusú sejtet. Ugye halljuk, hogy a gyógyszerterápiák is ugye már megismerik ezeket a kemoterápiás eszközöket, tehát nem hatnak rá. Akkor kitalál valami más, Ugye Mert kezelték két hónapig, aztán fél év múlva már, megint csak nem veszi észre, mert a rákos sejt, hát most... Persze megszemélyesítem, de hogy kvázi kitalál valamit a szervezetedben, hogy egy másik köpennyel lefedje magát. Szóval, hogy hogy lehet ezt követni egyáltalán? Ez egy nagyon nehéz, és itt el is igazából a, a mi kutatási témánkhoz, amivel foglalkozunk. A mi szakterületünk a gyógyszerrezisztenciának a kutatása. Pont ez a kérdés foglalkoztat minket hogy vajon hogy lehet az, hogy ilyen hatékony kezelőszereink vannak, ilyen profi megoldásaink, és mégis igazából csak futunk a daganatok után a legtöbb esetben. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és, és egy, egy folyamatos adok kapok igazából. Ha kifejleszünk egy jó és hatékony szert, akkor az első dolog szinte, amivel foglalkoznunk kell, hogy hogyan fog ellene kialakulni a rezisztencia. Amiről korábban is beszéltünk, meg ami, amit itt te is emlegettél, az igazából pont, pont az a megdöbbentő képesség, hogy amennyi kezelőszert adunk, amennyi félét, fajtát, annyiféle mechanizmussal fognak válaszolni arra, hogy túléljék ezt. Néha nagyon-nagyon egyszerű ez a mechanizmus, néha nagyon-nagyon komplex és bonyolult, de valamit mindig, mindig ki uh -huh. tudnak találni. És sajnos az egy keserű tapasztalat, hogy csak gyógyszeres kezeléssel egy ilyen rossz daganatot, az nagyon-nagyon nehéz meggyógyítani. Mm. Nem mondanám, hogy lehetetlen, de nagyon-nagyon ritkán látnunk teljes gyógyulás, gyógyszeres kezelés. Az igazán nagy sikereket azokat a sebészi, plusz kemoterápia mm. és vagy radioterápiával lehet elérni. De a gyógyszeres kezelésre mindig valamiféle rezisztencia van. Azt szoktuk mondani, hogy ez nem egy különleges eset, hanem ez a normál eset sajnos a rezisztencia kialakulása rengeteg mechanizmus van, egyik érdekesebb, mint a másik. Például, hogyha nézzünk egy rákos sejtet, amiből a mi laborunk is kiindult, és amivel sokat foglalkoztunk, hogy a rákos sejtek a felszínükön képesek olyan pumpákat kifejezni, nevezük pumpának, ezek fehérjék, uh -huh. amik rengeteg különböző szerkezetű vegyületet fölismernek, és nem engedik, hogy bejussanak a sejtbe, mint egy kapuőr ott állnak, és a sejteken kívül tartják a hatóanyagokat, amiknek el kéne érniük például a DNS-t, hogy károsítsák és elpusztítsák. Hogyha ezen mégis átjut hatóanyag, a sejten belül megint csak találkozhat például mechanizmusokkal, amik egyszerűen inaktiválják a drogokat. Erre képes egy, egy, egy nagy enzimcsalád, a gyógyszer beérkezik, és olyan oldalcsoportok, kémiai oldalcsoportok kerülnek rá, amitől a hatását már egyáltalán nem tudja ellátni, kész, a hatás megszűnt. Lehet ezeket a hatóanyagokat egyszerűen elzárni a, tu a tumorsejt egy olyan kompartmentjébe, ahonnan nem tud kárt okozni. És ezer és ezer ilyen mechanizmus van, és hogyha az egyiket valahogy kikapcsoljuk, és újra elkezdjük kezelni a tumort, akkor egy másik jön fel. Ha azt is kikapcsoljuk, egy újabb jön fel. Ha azt is, akkor újabb jön fel. Úgyhogy mindig van valami a tarsajban. Ez azt jelenti, hogy ez a mechanizmus, ez valami elképesztő módon kreatív, nagyon gyorsan alkalmazkodik az új helyzetre, amibe éppen kerül. Miközben ott van a szervezetünknek mondjuk a maradék 70-80 ami ezek szerint kevésbé kreatívan reagál arra az X százalékra, nem tudom, hogy mennyi, amelyik most így elkezd genyázni az egész szervezetünkkel, és meg akarja szüntetni. Arra utaz, hogy a szervezet nem dolgoz ki saját stratégiát, hogy megölje a tumort? Igen, arra, hogy, hogy valójában ugye itt valami olyan hihetetlen leleményesség van bekódolva ezekbe a sejtekbe, amik belenhetnének kódolva az összes többi sejtbe is, és valamiért elveszti a védekező képességét. Igen, na ez azért van, ez egy, ez egy nagyon érdekes pont. Ezt a főnököm, dr. Szakács Gergely mindig úgy szokta mondani, és szerintem egy remek analógia, hogy képzeljük el úgy a genomot, a genetikai állományát mm. egy sejtnek, mint egy hatalmas kódex, egy nagy könyv. Mm -hmm. Hogyha egy egészséges sejtet nézzünk, nézzünk egy más sejtet, mindenki kedvence, akkor azt látjuk, hogy ő a kódex csak bizonyos fejezeteit olvashatja. Ez azt jelenti, hogy csak olyan tulajdonságokat jeleníthet meg magán és a környezetében, amik a feladata ellátásához mm -hmm. szükségesek. Ha ebből kilóg, kilép, akkor már jön az üzenet, hogy el kell pusztulnod, hiszen te más sejt vagy, ezzel kell foglalkoznod. Uh -huh. ez, az a, ez az a gát, ez az a szabályozás, ami egy tumorban megszűnik, neki hirtelen elérhető válik a teljes kódex, úgy válogat a mechanizmusok és a, a fehérjéknek a kifejezése között, ahogy, ahogy semeik testi sejt. Magyarul a testisejtek sejtek kifejezett hátrányban vannak a, a tumorhoz képest, de nem is, nem is igazán tudom, hogy például lenne -e olyan lehetősége egy egészséges sejtnek, amivel visszavágjon. Az immunsejt egy, egy nagyon speciális sejt a szervezetben. Ő neki kifejezetten vannak erős fegyverzete páncézatta, uh -huh. hogy a tumorsejteket elpusztítsa. Ő viszont be van csapva. Viszont, amiből az egész immunterápia és az egész ötlet, hogy esetleg az immunrendszert újra aktiváljuk a, a tumorokkal szemben, az onnan jött, hogy... Például pont a melanómánál, ami egy nagyon-nagyon halálos és agresszív daganat. Néha előfordult az, erről sok leírás van a szakirodalomban, hogy a beteg már nagyon-nagyon rosszul volt, elárasztotta a szervezetét a daganatok sokasága, a melanóma, viszont hirtelen elkezdett az állapota javulni, és a szervezete kiszorította a melanómát. Uh -huh. Ez azért lehet, mert a melanóma sejtek immunogének, ami azt jelenti, hogy hogy bizonyos esetben az immunrendszer újra felismerheti őket, és megszülethet egy olyan nis, egy olyan uh -huh. új immunsejt, ami, ami képes mégis felismerni és elpusztítani ezeket a sejteket. Ha ezt az effektust tudnánk urolni, akkor valószínűleg sokkal jobb esélyeink lennének a tumorokkal szemben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy meg kéne találni azt az információt, ami alapján ez az immunsejt felismeri a rejtőzködőt, és aztán ezt az információt be tudnánk táplálni a másik emberi immunsejtjeibe? Igen, sőt, ez, ez inkább úgynevezett autológ módon történik, hogy a betegnek a saját informáciáját uh -huh. önmagának visszajuttatni. Uh -huh. Erre például létrehozták az úgynevezett kár ezek a t ezek a speciális immunsejtek azért vannak, hogy elpusztítsanak betolakodókat. Olyan genetikailag módosított immunsejtekről van szó, akiket a betegből kivesznek, megtanítják neki, mi az a tulajdonság a tumorban, amire érdemes rámenni, ami tényleg csak tumor specifikus, mm -hmm. hiszen azt nem akarjuk, hogy az immunsejtek megtámadjanak épp szöveteket. Majd ezeket felszaporítják, és visszaadják a betegnek. És az eredmények azok nagyon változatosak, de tény, hogy egészen csodaszerű gyógyulásokat is mutattak. Tényleg fantasztikus eredményeket néha. Viszont a jelenlegi statisztikák szerint, ha jól tudom, akkor 10% alatti, akiknél ez működik. Uh -huh. Nem értjük, hogy pontosan miért. És a visszatérve a rezisztenciához, amint ezt leírták, és az első ilyen beavatkozást lepublikálták, 9 hónappal később jött az új cikk, hogy ugyanebben a betegben a tumor megtanulta kivédeni ezt, uh -huh. és, és újra ellenállóvá vált ez ellen. Tehát gyorsabban tanul, mint ahogy mi tudjuk őt követni? Pontosan ez elég rossz hír azért, vagy nem ismerjük még eléggé? Pontosan, inkább ezt mondanám, nem ismerjük eléggé, meg nem biztos, hogy egyetlen egy ilyen tulajdonság lesz, lehet, hogy inkább uh -huh. tulajdonság a kombinációja, uh -huh. vagy pedig kezelések kombinációja. Uh -huh. Kemoterapiát se adunk már ma úgy betegnek, hogy csak egy hatóanyag uh -huh. lenne benne. Ezek már kombinációk, hatóanyag kombinációk. A legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig van, hogy háromszert összekeverünk, és azt egyszerre megkapja uh -huh. a beteg. Van, hogy, hogy 15 héten keresztül két naponta valamilyen kezelést kap, különböző megadott periódusokban és protokoll szerint. Úgyhogy itt is próbálkoznak ezzel a, a, az orvosok. De azért nagyon-nagyon nehéz, rákos betegeken klinikai kísérleteket futtatni. Egy, mert ugye etikai kérdéseket vett föl, hogyha valaki alapból nagyon beteg, akkor szabad-e rajta Hogyne. ilyen kísérleteket futtatni. A másik pedig, hogy tudjuk-e igazolni korábbi kísérletekkel, hogy az általunk javasolt terápia az tényleg sokkal mm -hmm. jobb lesz. És ez is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy milyen eredmények kellenek ahhoz, hogy egy terápia eljusson a kísérleti fázisból a, a betegekig. Ez is egy nagyon-nagyon nehezen megugorható létsajnos. sajnos. Nyilván azért egyre több a rákos megbetegedés, mert hogy minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb, hát annál rosszabbul működik valószínűleg az immunrendszerünk, annál több mindennek tettük már ki magunkat van, az életünk pontosan. során, és ezért van a társadalomban egyre több rákos megbetegedés. Igen. Nyilván voltak régebben és csak kevesebb ideig éltünk, kevesebb esetet ismertek fel, nyilván az életmódunk sem olyan, ami nagyon kedvez annak, hogy szépen kikukázzuk ezeket a rizikófaktorokat, tehát azzal is növeljük, de valójában azért nyilván az ember valamit tud tenni, mert hiszen mindannyian szeretnénk megöregedni, mert mégiscsak azért sokkal jobb, mint fiatalon meghalni. Szóval, hogy mi az, amit tudunk tenni, hogy csökkentsük ezt a rizifóhaftort. Annyira azért ismerjük már ezeket a rákos sejteket, hogy mi az, ami kedvez a szervezeten belül annak, hogy ők ilyen nagyon okosan megjelenjenek, vagy mi az, ami nem kedvez, hogy ne egyen meg az immunrendszer az összeset, ami megjelenik bennünk. Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és, és vannak javaslatok, ugye? Az a baj, hogy nagyon sok nagyon jó javaslat van, amit nem akarunk, vagy nem fogadunk meg azért, mert nekünk kényelmetlen valljuk be. Szóval ez a modern embernek egy hatalmas ö, problémája szerintem, ahogy így látom, megtapasztalom, hogy adj nekem ötleteket, hogy hogyan legyek egészségesebb. Mm -hmm. Tessék, itt van tíz. Ja, hát én nem fogok egészségesen enni, én szeretem a, a csülkös pacalt. Ja, mit kell csinálni? Minden nap mozogni? Hát, az, az, az nem jó, az nem fér bele. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen van, pedig ezek mm -hmm. az igazán működőképesek. A cukorbetegség, a, a magas vérnyomás, a, a, ezek mind-mind-mind különböző képen vezethetnek addig, hogy, hogy megemelkedik például a, a tumorincidencia, az előfordulása a daganatoknak. Mégis, hogyha ha az ember erről beszél, akkor szóval, hogy, hogy inkább adjatok egy gyógyszert, amitől nem leszünk uh -huh. rákosak. Ez egyszerűbb lenne, és mindenki ezt szeretné. Ilyen nincsen. Jelenleg csökkenteni tudjuk a rizikófaktorokat. Olyan nincsen, hogy, hogy úgy élni, hogy nem, nem leszünk rákosak. Csökkenteni jelentősen a rizikófaktorokat, azokat igenis lehet. Tehát, hogyha sokat mozgunk, hogyha egészségesen étkezünk, hogyha nem tudom, kevesebb cukrot eszünk pontosan, például, van. megpróbál az ember stresszmentesen élni, ami szerintem ebből a legnehezebb, nagyon könnyű mondani, de ez a legnehezebb, főleg egy nagyvárosban Igen. kiköltözni a nagyvárosból, vagyok vidékre, hogy jó levegő Igen. szívjunk, tehát nyilván vannak olyan rizikófaktorok, amikkel az ember nem tud mit kezdeni, ha mondjuk Budapest több elvárosában pontosan, él. Pontosan, a, például a nagyvárosi életmód, az a rengeteg olyan dolgot, amit belélegzünk amilyen környezetben élünk, ami a bőrünkre kerül. Ezek mind-mind-mind olyasmi, amit nem tudunk kikapcsolni, csak ha elmegyünk onnan, ahol vagyunk. Uh -huh. És azért ezt nem lehet mindenkinek mondani és ajánlani. Úgyhogy ezek, ezek abszolút vannak ilyen, ilyen életkörülményekbeli ártalmak. Nem hiába vannak nagyon-nagyon speciális, jól meghatározott szabályok arra, hogy veszélyes munkaköröket hogyan kell végezni. Aki ugye azbezteltávolítással foglalkozik, aki, aki radioaktív anyagokkal, aki, aki karcinogénekkel, olyan mm. anyagokkal, amik kifejezetten ezek, ezek olyasmik, amikre oda kell figyelni, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy ezek problémák. Mm. Tudjuk, hogy ezek ellen tenni kell, és jogszabályok vannak, amik ezzel ellen tesznek. De rengeteg van, amivel nem tudunk mit kezdeni. Szállópor, a kipufogógázokból mm. származó karcinogének, amik ugye nem használhatnánk autót, ha ez veszélyes lenne, de hogyha nagyon-nagyon sok autó van, nagyon-nagyon szűk helyen, és mi nagyon-nagyon sok időt töltünk ott, akkor annak lesz hatása sajnos. Úgyhogy rengeteg, rengeteg ilyen van, de hát el kell dönteni az embernek, hogy mire hajlandó, és, és mi az, ami nem fér bele. Ugye beszéltünk arról, hogy ezek a sejtek folyamatosan próbálják követni ezeket az információkat. Ugye most nagyon sokat beszéltünk a koronavírus kapcsán arról, hogy a vírusnak valójában egyébként az lenne a célja, tehát hogy nagyon hamar ki fognak pusztulni azok a nagyon erős mutációk, mert hogy azok tudnak sokáig fönnmaradni, amelyek sokáig tudnak élni a gazdatestben. Olyan, minthogyha a rákos sejtek egyben ilyen, öngyilkos faló sejtek is lennének, hiszen ők maguk is elpusztulnak, hogyha megölik a gazdájukat. Tehát gyakorlatilag ezt a fajta információt, ezt hogyha beültetnénk a rákos sejtekbe, akkor talán lehetne csökkenteni a faló hajlandóságukat? Ez egy nagyon érdekes dolog. Nehéz, az, az egy nagyon komplex információ, hogy, hogy a, a szervezet éppen hogy áll. Ez, ez látszik például, amikor a már nagyon súlyos végső rákos betegeket lát az ember, hogy a, kialakul a kahexia, ami ami igazából azt jelenti, hogy már olyan mértékben fogy a szervezet, hogy azt uhum. nem lehet utánpótolni, és a tumor nem lassít. A tumor nem, nem lassít ilyenkor se, nem kap visszajelzés, mert hogyha elfogy valahol a tápanyag, ami neki kell a növekedés, ez átmegy egy másik helyre. Uh -huh. Folyamatosan terjeszkedik, folyamatosan veszel területet. Ezzel ugye károsítja az adott szöveteket is, és pluszba magának egyre több uh, tápanyagot szerez. Ezzel nagyon nehéz uh, mit kezdeni. Ugye vannak, akik megpróbálják a, az áttétképzést, a terjedést gátolni. Uh -huh. Nagyon nehéz feladat. Nagyon-nagyon nehéz feladat. Nem is igazán sikerült, nem is sikerült uh, ilyen, ilyen terápiákat lefordítani uh -huh. a, a, az emberi kezelésekre. Úgyhogy ez nem, nem egy járható út, de az, hogy a bajban van a gazdaszervezet, és lassúj le, az max csak akkor érzi a tumor, amikor már minden területet elfoglalt, és, és, és minden, minden eret, amiből tápanyag jön, azt ő megfogott, de mégse, mégse kap már tápanyagot. Mm -hmm. És akkor se az a válasz, hogy elpusztul elsőre, hanem ilyenkor elkezdi visszavenni a saját metabolizmusát, a saját oszlódási mm -hmm. sebességét. És Utána pedig elpusztul. De az sose egy állapot, hogy jaj, bajban van a gazdaszervezet és akkor leállok. Ilyen sajnos nem fordul előtt. Most így tulajdonképpen szerintem, aki hallgat minket, az sikerült bozasztóan elkeseríteni, hogy most akkor így kész vége, vége a világnak. Remélem úgy nem, úgy, remélem nem. Nézzük meg, hogy mik azok a, egyrészt amikkel ti foglalkoztok, tehát, hogy azon belül mik a legbizalom gerjesztőbb irányok, és hogy egyáltalán milyen irányba megy most a tudomány, hogy mi az, amivel tényleg úgy foglalkozunk, hogy mondjuk belátható időn belül 10-20 év múlva lehetséges, vagy ez már egy létező terápia lesz? Rögtön inkább azt kezdjem azzal, hogy elmondom, hogy, hogy, hogy senki, ha lehetne, esen kétségbe. <gül> Ugye mi azokkal az esetekkel foglalkozunk, amiknek így is, úgy is nagyon-nagyon nehéz a terápiája. De a rákos betegek legtöbbje nem ilyen. A rákos betegségek jelentős része az most már igen jól gyógyítható, és hatalmas fejlődésen ment keresztül a terápia a már csak az utóbbi 20-30 évben is, nemhogy még 50-100 évvel ezelőtt ti állapotokhoz képest. Úgyhogy ezek tényleg azok az esetek. Például, hogyha, hogyha lekéne írnom, hogy mi kikkel foglalkozunk, ki, mi az a tumor stádium, amivel mi foglalkozunk, azok a daganatok, amik olyan rossz helyen vannak, vagy annyira el vannak uh -huh. már tervedve, tervedve a szervezetbe, hogy a sebészi eljárás nem jön szóba, hogy a besugarazás már nem lehetséges, mert az egész testedbe uh -huh. kéne lassan sugarazni, és így csak a gyógyszeres terápia uh -huh. marad. Ezek a legnehezebbek. De ez, szóval ez nem a leges legnagyobb része uh -huh. a rákos betegségeknek. Rákos betegből több száz el szerintem a Földön, de a rákos halálozások száma az 18 millió. Nagyjából 18-20 millió volt tavaly azt hiszem, vagy tavaly előtt. Ami azt jelenti, hogy vannak akiket vagy meg tudunk teljesen gyógyítani, uh -huh. vagy pedig annyira hosszú ideig túl tudjuk éltetni a korábbi uh -huh. állapotokhoz képes, hogy az már szignifikánsan megjelenik, a, jelentősen megjelenik a, a, a statisztikákban is. Úgyhogy ez, a, ez szerintem az egyik legfontosabb üzenet ebből a beszélgetésből, hogy mi azokra a betegekre fókuszálunk, akiket a mai állás szerint nem uh -huh. lehet megmenteni. Rengeteg embert meg tudnunk menteni a modern onkológia és orvostudomány, uh -huh. de vannak, akiket nem, és ezekre kell fókuszálnunk. Ezek a legfontosabbak. Hogy milyen irányba megy a kutatás, és mi történik? Én azt mondanám, hogy három olyan irány van, amit főleg követni kell, és amikben mi is benne vagyunk. Az egyik, hogy új hatóanyagokat fejlesztünk. Amikor rákutatásra uh -huh. gondolnak az emberek, akkor mindig ez az első, ami eszükbe jut, hogy, hogy akkor valami új gyógyszer. És ez valóban így van, de ez a lehető leges leghosszabb procedúra. Uh -huh. Szóval onnantól eljutni, hogy kísérletesen bizonyítottuk, hogy egy ötlet működik, onnantól, hogy abból profitáljanak uh -huh. a betegek, az 10-15 év. Az egy nagyon hosszú uh -huh. folyamat, és egy nagyon-nagyon jól meghatározott rostán kell elm átmenni a, a, a kezelőszereknek hogy eljussanak a betegekig, és hát nem titok, hogy, hogy hatalmas a lemorzsolódás. Szóval ha ma elindítunk százezer olyan új vegyületet, amiben az, mm. azt látjuk, hogy nagyon-nagyon hatékony a mi kísérleti rendszereinkben, abból nagyjából egy olyan, hát lehet, hogy egy, vagy egy uh -huh. se jut el a valós betegekig. Úgyhogy ez egy, ez egy nehéz, nehéz dolog, és... és amikor a, azt olvasok a hírekben, hogy egy új anyag jelent meg, és hogy, hogy mindenkit meggyógyít majd, az egy nagyon hosszú idő múlva lehet, kettő pedig, hogy még simán elbukhat a klinikai fázisban a betegeknél, és akkor soha nem jut el a, uh -huh. a betegekig. A másik út, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy a diagnózis legyen nagyon korai. Uh -huh. Mert az egy nagyon-nagyon fontos tapasztalat, és azt le kell vonnia most már mindenkinek, Hogyha korán észreveszünk egy daganatot, szinte minden daganat gyógyítható. Nagyon kevés van, ami korai uh -huh. stádiumból nem lehet. De például, ha az emlődaganatokat nézzük, mi ugye az öt éves túlélési mérföldkövet uh -huh. nézzük, ez azt jelenti, hogy a diagnózisra számítva 5 év után éle a beteg, uh -huh. illetve van egy daganata a betegnek. Ha ezt a mérföldkövet eléri, akkor, akkor már nagyobb az esély, hogy nem jön vissza, mint hogy visszajön a uh -huh. daganat. Ha jó időben elkapunk például egy emlődaganatot, akkor 80-95 között van, hogy uh -huh. a beteg megéle az Amint az első regionális, szóval a környező szövetekben uh -huh. megjelenő áttét megjelenik, onnantól ez már 60 uh -huh. és amint a távoli megjelenik, 20 a alá esik. Uh -huh. Magyarul fontos, hogy mikor veszük észre, mert az első kategóriát meggyógyítjuk, az utolsóval meg nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. Úgyhogy a diagnosztikai irányok is nagyon fontosak. Milyen diagnosztikai irányok vannak? Ugye egy a képalkotás, hogyha ha valaki uh, ma rákos beteg, akkor, akkor szinte biztos, hogy MRI-ben, CT-ben, PET-CT-ben feküdt uh -huh. már, és, uh, és kaptunk egy képet arról, hogy hol van milyen daganata. Uh -huh. A másik nagyon fontos az úgynevezett biomarkereknek a vizsgálata. Ezek olyan, tumorokra, tumorsejtekre jellemző biológiai jelölő információ, amit például a beteg véréből, vizeletéből, nyálából ki lehet uh -huh. mutatni. Az emlődaganatnak van olyan tesztje, csak sajnos nem minden emlődaganatra jó, úgyhogy ez se százszázalékos uh -huh. megoldás, de például vannak olyan szintek, amit vérből meg lehet nézni, és nagyon-nagyon precízen mutatja, hogy a tumor hogyan változik. Növekszik, reagál a kezelésre, összemegy. Ilyenek is vannak, nagyon fontos a kutatásuk, nem egyszerű, mert nagyon sok beteget kell bevonni hozzá. Uh -huh. Harmadik lehetőség pedig, hogy a jelenlegi terápiáinkat megpróbáljuk egyre jobbá és jobbá tenni. Ez egy hatalmas lehetőség, hiszen ezeket a szereket használjuk, nem fog kelleni átmenni a teljes ellenőrzésen, aminek ugye egy új hatóanyagnak uh -huh. kötelező és lehetőségünk van apró módosításokkal eszkeket kipróbálni. Szóval, ha van egy ötlet a jelenlegi terápiákra, az könnyebb lesz kipróbálni, uh -huh. mint egy teljesen új hatóanyagot. Ezek közül mi igazából mind a hárommal foglalkozunk, a, a, a laborunk és együttműködésekben is. Van saját fejlesztésű hatóanyagunk, amit majd meglátunk, hogy hogyan működik, hogy, hogy mi lesz a kifejlete, vagy végkifejlete a történetnek foglalkozunk diagnosztikai, illetve terápiás segítő technikai megoldásokkal, mm -hmm. és hát amivel például a óbudai Egyetemmel és a 3D Hiszta KFT-vel együtt foglalkozunk a, a kiberorvosi kompetenciaközpontban az az, hogy lehetne-e a mai kemoterápiás kezeléseket, amit igazából a egy méret jó mindenkire alapján határoztak meg, mm -hmm. néha 30-50 évvel ezelőtt, ezt nem lehetne-e személyre szabni valahogy. Nem lehetne a mai terápiákra azt mondani, hogy ez nem csak egy egyszerű emlődaganatos beteg, hanem ilyen emlődaganata van, ennyi idős, ennyi hatóanyag tud a vérébe kerülni, így reagál a tumora az első beadott kezelésre, és az szerint megtervezni a következést. Ez egy viszonylag újabb eljárás, ugye sokáig volt az, hogy mindenki új hatóanyagokat akart fejleszteni, és fejleszt is, viszont ott van egy hatalmas mennyiségű, működő, nagyon hatékony paletta, amiből válogathatunk, viszont nem használjuk mindenféleképpen a legoptimálisabban módon őket. Ezen próbálunk mi is, és egy pár másik kutatócsoport is dolgozni most, hogy hát ha ezeket lehet személyre szabni, és akkor a mostani betegeket még jobban segíteni. Ugye ez, amit mondasz, ez azt jelenti, hogy egy személyre szabott, tehát egy Egészen másképp megtervezett kezelést kell adni, mint mondjuk uh, kiírni egy receptet az ötödik, nem tudom Pontosan. én a Gopirinről. Én voltam már úgy orvosnál, hogy csak influenza járvány idején csak úgy levette a receptet, mert már meg volt írva és odaadta. De ugye ez nem csak az időt jelenti egyébként egy borzasztóan túlterhelt orvostársadalomban, ami egészen más, hanem egy másfajta tudást is jelent, amit ki fog megszerezni, vagy milyen módon tudják megszerezni folyamatosan azok az orvosok, akik örülnek, hogyha ellátják a betegeiket. Igen, ez egy jó kérdés, és igazából nem is tudom a választ, inkább azt mondanám, hogy a modern orvos, a modern onkológus az egy hihetetlenül eltökelt és odadó ember és, és, és tudós orvos, én szerintem, hogyha jó, erős bizonyítékokkal az ember megkörnyékezi ezeket az orvosokat, akkor, akkor egyértelműen segítségre talál majd. De abban nagyon igazad van, hogy valószínűleg egy ilyen szakembert már ki kell képezni. Szóval a, a mostani szakorvosok át tudják ezt venni, esetleg részt tudnak venni a validálásában, a kipróbálásában, de tény, hogyha ez működő képes eljárás, akkor arra speciális onkológust kell képezni, és, és be kell építeni a képzésbe, hogy bizony ez, ez, ez egy lehetőség. Ez, ebben, ebben nagyon igazad van. Így erre még sose gondoltam, de ez egy teljesen jogos, jogos gondolat, igen. Ugye beszéltünk arról, hogy ezeket a módszereket nagyon hosszú idő, amíg bevezetik, és nekem személyes tapasztalatom, hogy sokan borzasztóan félnek, de nem csak a kemoterápiától meg a sugárzástól, hanem például egy sima mammográfiától is, mondván, hogy annak sokkal több rossz hatása van, mint pozitív hatása, ami nyilván azt jelenti, hogy vagy később kerül már orvoshoz, vagy pedig egész egyszerűen nem részesül azokban a terápiákban, pontosan azok miatt a félelmek miatt, amiket ugye azért látunk a környezetünkben, hogy hát ez, ez nem tréfamóka kacagás egy ilyen. Igen, igen. Ez sajnos nekem is ez a ez a tapasztalatom, és uh, nem igazán tudom, hogy milyen hogy is mondjam, lelkesítést tudnék mondani, de ez, ez egyszerűen ez életeket ment. Az, hogy valaki elmegy egy, egy szűrésre, ráadásul egy olyan országban élünk, ahol, ahol van ingyenes szűrés, egy pár típusú, van tüdőszűrésünk, van szűrés ezekkel élni kell, ezek, ezek lehetőségek arra, hogy olyankor kapjuk el a betegséget, amikor még csak elkezdődik. Megértem az embereket. Én egyébként ez nagyon érdekes, mert norvég barátokkal, ismerősökkel beszélve, ugye az egy 4-5 milliós ország, és a, az egyik legfejlettebb diagnosztikai eljárás, a PET-CT, az náluk úgy működik, hogy egy kor fölött az embernek két évente van lehetősége megcsinálni. Ez egy nagyon drága vizsgálat, de Norvégia azt meg tudja finanszírozni és tényleg a 60 éves bácsi futónadrágba bejön, mit a reggeli kocogás közben befekszik a pet ben megvizsgálják, és ott tényleg hihetetlenül alacsony is a, a, a rákhalálozás Nagyon jók a statisztikáig, mert korán észreveszik a daganatokat. Az egy, az egy kérdés, hogy mindenhol megfelelő felszerelés van-e arra, uh -huh. hogy, hogy tényleg korai diagnózist felállítsanak, de én szerintem még egy régebbi típusú géppel is jobb az embernek megnézetni magát, mint, mint hogy egyáltalán ne tegye. De amit, amit mondasz, az a sajnos mi is találkozunk, hogy jaj, de az, az, az fáj, mi van, ha találnak valamit, ez a lényeg? Pont ez a lényeg, hogy találjanak, hogyha kell valamit megtalálni, azt megtalálják időben, mert akkor sokkal jobbak az esélyei. Ugye többször emlegetted ezt a, az intézményt, ahol dolgozol, mert a Természet-tudományi kutatóközpontról el tudjuk képzelni, hogy mivel foglalkozik. Számomra a kiberorvosi kompetencia központ az egy elég titokzatos elnevezés. Szóval mivel foglalkoztok ti a kiberorvosi kompetencia központban? Igen, ez egy új kezdeményezés, amit a Nemzeti fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán tudtunk nyerni és megindítani. Ezt a, ezt a központot az Óbudai Egyetem hozta létre és egy a modern korok hívószavának megfelelően szerette volna közelíteni a legújabb számítástechnikai és mechanikai és mérnöki megoldásokat a biológiai problémákkal. És ennek a hármas együttállásnak, ugye Óbudai Egyetem, Természettudományi Kutatóközpont és a 3D hisztek vállalat együtt ilyen problémáknak a megoldásával dolgozunk, ahol a, az Óbudai Egyetemen, informatikus mérnök, robotikához értő szakember és mi biológusok, orvoskutatók együtt tudunk dolgozni. Ez egy, ez egy hihetetlenül jó és izgalmas kezdeményezés. Több kijelölt célunk van. A mi alprojektünk ebben az egészben ez a kemoterápia optimalizálás, amit együtt csinálunk de van bennem például a diagnosztikát elősegítő eljárások, robotikai megoldások, a cukorbetegeknek segítő megoldások. Nagyon-nagyon sok olyan, ahol a, tényleg, ha találkoznak a mérnöki és az orvostudományok, akkor valami egészen izgalmasat lehet kihozni. Ez a, ez a fő célunk, hogy, hogy ezt a kettőt valahogy megpróbáljuk integrálni. Ugye mondható, hogy a különféle ágazatoknak, szakágaknak az együttműködéséből nagy eredmények születhetnek. Viszont gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg jó eredményeket lehessen elérni, ahhoz jó lenne, vagy. Nem csak jó lenne, hanem tudni kell a nemzetközi tapasztalatokat is. Mennyire működnek együtt a különféle központok? Mert azt láttuk, hogy most a COVID alatt, és ezt mindenki ilyen nagy dologként ünnepelte, hogy a különféle gyógyszergyárak megosztották egymással az információt. Tehát ez azt jelenti, hogy általában mindenki stütyiban az asztalat a fióba dugja a saját információit. Gondolom azért ez a rákgyógyászatban sincs másképp. Igen, de itt egy, egy kicsit keveredik az akadémia és az ipari szféra abban, uh -huh. amit mondasz. Az ipari, az, az mélyen, mélyen abból, abból ered, és abban gyökerezik, hogy, hogy saját fejlesztéseket uh -huh. kell piacra vinni. Óvni, védeni kell őket, senki nem tudhat róluk. Ez, ez, ez, ez annak a sajátossága, hiszen egy-egy gyógyszernek a kifejlesztése több milliárd dollár, és ebből hasznot kell hozni, nem jó, ha valaki uh -huh. előbb jelenik meg vele. Az akadémiai szektor más. Az akadémiai uh -huh. szektornak az egyik legelősebb tulajdonsága az együttműködés. Tehát ott nincs ilyen... Nem, ezt nem mondanám, ennek van sajnos hagyománya, hogy ott is a, az emberek szeretik a saját dolgaikat uh -huh. titokban tartani, de alapvetően az én tapasztalatom az az elmúlt tíz évből, hogyha van egy jó ötlet, ami tényleg segíthet, ami változtathat, akkora mögébe állnak az emberek, és szívesen segítenek. Nem azt mondom, hogy nincsenek határvillongások uh -huh. és viták arról, hogy pontosan mi kihez tartozik, stb., de, de ezek apróságok ahhoz képest, hogy uh -huh. együtt dolgozunk. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy hát ugye a központ és, és más saját ötletek nyomán kezdtünk együtt mérnökökkel dolgozni. Eddig ilyen együttműködésünk nem volt, és a, a mérnöki oldalról jövő ö, nyitottság az, az, egy, az egy hihetetlenül megdöbbentő dolog. Olyan embereket képzeljünk el, akik zseniálisan, ö, zseniális technológiákon dolgoznak, és néha nem nagyon szeretnék, de nem tudnak rájönni, hogy a, az ő technológiájukat hogyan lehetne biológiai problémák mm -hmm. megoldására használni és ha az ember eléjük vázol remegő inakkal egy ötletet, mert hát ugye, ki honnan tudjam én, hogy az, az mérnökileg validált, vagy jó ötlete, és itt szinte mindig a, a, a reakció az, az, ki, az meglepő volt. Annyira lelkesek, segítőkészek, és ebből nagyon, nagyon izgalmas együttműködések jöttek ki. Az első volt az Óbudai Egyetemmel közös, ahol, ahol tényleg nagyon a csoportok mm -hmm. egymásra találtak. Most a az ELKH, ugye az ötvös Laurent Kutatási Hálózat egy másik intézetével a Energia Tudományi Kutatóközpont, és ott a Műszaki Fizikai Anyagtudományi Intézetben lettek együttműködéseink, most már több is, és ezek nagyon-nagyon ezek izgalmas, messzire mutató és, és értékes együttműködések. Úgyhogy ez inkább a, az akadémiai szektor jellegzetessége, az ipari szektor az más, az egy zárt világ. Oda, oda még kívülről is bekerülni nagyon-nagyon nehéz. És gondolom egyébként az a szemlélet, ami egy másik szakmából jön, ez a kvázi outsider kérdések, azok is tudnak új kapukat nyitni. Teljes mértékben. Így van, teljes mértékben. Egyébként nekem is ugye a hát, szóval én biológiai kutatásokban veszek részt fizikusként. Uh -huh. A végzettségem biofizikus ami azt jelenti, hogy tanultam azért biológiát, de a, a fő tudásom az a fizikából, uh -huh. fizikából jön, és um, én is gyakran kapom ezt meg, hogy, a, hogy az ötleteim azok nem biológus ötletek, uh -huh. hanem egy kicsit Aha. más. Én szerintem a tudománynak ebbe az irányba kell, és halad is, hogy interdisziplináris. Különböző tudományterületek érintkeznek, létrejön úgynevezett fringe science, ami a Tényleg ez a, gondoljunk bele, hogy pár héttel ezelőtt a, a Tesla vezérigazgatója bejelentette, hogy ő csippeket akar az agyba ültetni, hogy ott zenét játszon le, meg mindenféle csinálja. A mérnöki tudományok és a biológiai orvostudományok együtt fantasztikus dolgokra lennének képesek, de szerintem most kezd igazán robbanásszerűen változni és, és létrejönni. Hát reméljük, hogy valami okosabb ötlet is eszünkbe jut, mint hogy csipeket ültessünk a fejünkben. Jó lenne, lenne, így van. És hogy etikusan és normálisan fogjuk az új eszközöket használni. Minden esetre az nagyon bíztató, hogy különféle szakágazatok együttműködnek, és a nemzetközi szintéren és a kutatói részlekben együttműködnek a tudósok annak érdekében, hogy minél több mit fejezzenek fel, amivel segíteni lehet azoknak, akik... Megbetegedtek már, és én köszönöm szépen Dr. Füredi Andrásnak, az Ötös Toránt Kutatóhálózat Természettudományi Kutatóközpontja, projektvezető tudományos munkatársának, és az Obuda Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központ kutatójának, biofizikusnak, hogy itt volt velünk. Nagyon izgalmas beszélgetés volt. Nagyon köszönöm a meghívást.